Beinat, kaseno egun hona? Egun hona. Beraz, sozial ahloan, eh, aldaketak izanen dira urtegundak gabe, bazen, behar, e, Euskal Herri, do Ipache Euskal Herri osoan egiturak eta orren lantzeko? Bai, uste dut, baden naiz nahiz, aniz lan badean iginik eta eiten denik, eh? Eta hori denak... Uh... Enentatu dira inkesta hondi egina izan da eskolaleri mailean ikusteko zehainetan gin den Xuxen. sozial mailean, ikusi auurtasuna, uh, uh, gaztetasuna, saharren uh, goraerak, hori denak uh, bon, lekuka iina zemanan ezta ehundno eginnik izan eskoalleri gusie mailean eta hori uh, hori du lehen lana egin duguna eta bez jotaika ateratu da proietu bat proietu bat... Uh, Ezariko duguna, entxatuko duguna ezartzeat uh, lekean, eh, ondoko urtetan, baina uh, horren ezartzeko lekean behertzen uh, haute txier uh, erakutsi nundiren beharrak eta nuntzer gertatzen den. Horretan eh, uh, eskolegia zirria hundia da, uh, badira sozial mailian anitza uh, anitz hauza eta behar gindin hori uh, liburu batian ezarri, eta hori liburu hori bai, ondoko egunotan ezarria zain ez da, jende guzien uh, ikusteko moldean, eta hor ikusiko ute, bakutsak, uh, xuxen uh, ea eskoleria zein etan gehenan uh, sozial mailean. Uh -huh. uh, Ekan duzu, beharak badirela, zein ere mutan gehien bat, uh, zein eta lau uh, espacu dezberdin badira, eh, lau espacu berezten dituzie? Bai, bon, lehenik eta hau zein horik uh, hori denak uh, behatu ditu. Bon, badira leku batzu eskasa ireatien dina, banan uh, gehiengoan guan Hortzen digi aski, asko bada. Eskaz aski, direnak nondira? Boa, uh, kostaldean. Hor ikusten da kostaldean, hor uh, gehiore sortzen da, eta jiten kanpotik, eta hor bat dituzte uh, problema baita denain ezartzeko. Baina hemen eskola beharneik aldean uh, mementuan azteko uh, bada aski. Eta uh, ondoko lana egindenare, gaztetasunari behatuz jogoa da lan gehilo egiteko eskolerigian. Ba dira elkarte batzuen, eh, muntatia dinak eh, xuberon eh, amiku zen, Hortaazuko battzen dira hori nahi egin nuke hedatu eh, eh, eskolerigi barnek aldegusian, eta talde batzure arditen lanean hori ikena. Erra nahi baitu, zer dira Agusagailu zentroak edo... Agusagailu bai, edo... zentroetan hortan uh, untsak gira. Hainan gero gaztetasunan. Eh? Uh, gu gaztetasuna kasi gogoi tamar urte hartio uh, kundatzen du, behaz... Uh, Hortan bada, amiku bueno, amikusen, amikuseko laminak egiteutena iziareko lan bolita. Eta baita ere lan, atxamaiteko mailan, siberon bada hasia talde bat heke lana egiteutena. Eta horien lana ikusiz nahi ginduke puskat edatu gauza berbera beste, beste tokietan. Gero hitu gajena ahloa, osak Bai, osak mon hortane... Bueno, ani zau zabala eginik eh, e, konstitu eh, ospitalia badela orai, baina horren inguriana eh, ere eh, bad ditugu lekuatzu eh, mediko kaskaira edo zerbitzu eskasa eh, iratzu, hori denak eh, ere naiginuzke puska eta eh, esari eh, lekian. Bada plan bat ateatu dena, baya, plan regional de la sante, hartan markatia dira gehien goak. Eh. Eta bon, ala, ikusitugu, berditugula egin erdaraz egiten da de mezon de, de sante pluridisciplinera. Eta bon, baya, baino bada amikozeko eskualdean abiatia dena, eta menturaz beste eskoatzutanea izain dira olako gauza atzau. Eta hori denak segituko ditugu. Azkenik uh, autonomia eta prekaritatea behaz adineko diendek? Bai, adineko diendek eta ez bakarrega diendekuak bada prekaritate hori hori da nekezian dienak. Kampuan bizi dienak, loiteko lekuik ez, jatekoik ez, bueno, hori bada. Malerushki bada gerotagio eta... Oartu gira barnekalde untane bat dela gerotakio eta hortan behar dugu uh, juntatu uh, kostaldean egitzen dien uh, zerrekin. Bon, uh, Erran ezake badira hemen uh, eskuelerri barnekaldean taldeak okupatzen dienak eh, eta bankalimanteer eta horien uh, hidahazteko. Eta hori denak nahi ingin duzke elgar, elgarrekin ezagri ez juntatu banana. Elgar ezan ezan dezaten. Eta, Lagundu horien elkarte horien bizi aztan. Zer dira zuena proiekuan azpi magtuko zinituzken aldaketa nagusiak edo bai hobekuntza nagusiak. Le lehen gauza da haut etxeek bate uh, delibero hartu, eh, tegunagaintzina, uh, soziala arloa uh, enterreko binoteer izan da. Hori eh, hori badugu uh, lehentasuna egiteko. eta gero uh, badira bez... Uh, Hiru ziaz, hemen uh, gure eskoalerri barnei kaldiana, uh, amikuzena, bidaxunen eta gazi bai eta legien araberan urte undarriana berdu urte hiruek bat egin. Eh, legiak ez du bat bezik eta onartzena, ziaz bat bezik uh, uh, oraiko herri elkarguetan, eta bez, uh, hiru ziaz horik jontatuko dira. Bon, hortan haigia bai obran, zei modetan jurtatuko diena. Juridikoki uh, nola mutatik izain diren hori, biztan da hori eh, denak uh, gu berdugu lanian haizan bai kontseilu hori hori Eta bai prefekturua ekin, legez berdira egin hori denak, eta hor bada animaleko lana hori denen juntatzeko. Baina gure ahangura, da, ahangura edo gure nahikaria litake, ziaz bat bezik izan daena eskoalerri mailan, baina atxi dezaun elkarte batzu huaiko ziaz horien liku uitan. Uh -huh. eh, Ustotuta, rubilo atxekiz uh, serbitxoak uh, fitio eta hoiko atxiko ditugun eta segituko ditugun. Departamentoaren gainda, errandu zuen, zela kontxeilo horokoaren gainda, eh, sozial kompetentzia. Uh, interes, elkargo, interes bilakaraziz, zer uh, egin handu zuen, laguntza, animazio laguntza bat gehiago, edo? Bai, hori, hori da. Ez zuzue dirua ekarriko? Eh? Gok ez dugu dirua ekarriko. Uh, Animazioan eta hoitan puxkat izain da, manan... Uh, kontxero horukorra da e, buru eh, sozial mailan. Hanan e, ahatik, e, eskualerik barnekaldia eta kostaldean arteko arremanetan ah, e, gauzak helgar e, lagunduzta egiteko animazione e, xerbitzu, ordezkari serbitxu bat eh, denetan itzuten du baino eritzema da ezin du haren ordaina eta hori gauza berada hiri haundioetan e, langile eskas da eh, sozial mailan. Eta nekesia bat uste denek uh, orde inen harapatzeko eta hortane bada lanbat egiteko uste ut uh, uh, serviz, uh, servizu ahan, plazamendu servizu bat uh, balitakean lekia uh, eskoalerian uh, jendek eta noiten ordaintza joiteko. Formakuntzane, formakuntzane, hanitz uh, elkartek raitean dugute, bon, istitugu ulangileak uh, formakuntzat diortzen, uh, formatzat diortzen, ez baitugu ordainik atxemaiten uh, ala, hek formakuntzan dielaik. Hala, holako, haniz eusa, bon, entxeatu uh, obekitzeat. Huntza da, istante, beraz, interneten irakurtzen alkoa da, beraz, Uh, argazki hori, uh, eh? eta ezan bezala urtea bukatuainzin haute uh, txiek ezan dute bai ala ez, uh, Euskal Elkaruak bere gaina uh, hartzen duen lan hori. Milezka erra behinat kaso nu? Bai, milezka